Фулбрайтовите отворени лекции са едно от редките пространства, в които науката излиза от академията и влиза в публичния разговор с конкретни изследвания, лични истории и остри въпроси към настоящето. Събитието събира настоящи и бивши стипендианти на програмата Фулбрайт, които представят своята работа пред широка аудитория, от екологични политики, социални трансформации до нови технологии, културни процеси. Какво означава този образователен обмен Днес, в свят на кризи и поляризация, как изглежда България през очите на тази глобална научна мрежа, както може да я наричаме, Фулбрайт. Добър ден, казвам на изпълнителната директорка на програмата Фулбрайт у нас, Анджела Родел. Добър ден! Самата тя идва в България по линия на междудържавния образователен обмен заради българския фулклор. По-късно се превръща в незаобиколим фактор на българската културна сцена, включително и като преводач на наградения сбукър Роман, Времеубежи. На Георги Господинов, много се радвам, с нас я се радвам, да. Добър ден, казвам, и на един от българските учени в програмата за отворения семинар, който е утре в София, и това е доктор Светослава Тончева. Добър ден от мен. Светослава Тон, Тончева утре ще изнесе лекция по своето изследване. Изследване за взаимодействията между мечките и хората. Работила е по него в, поправете ме ако бъркам, университета в Санта Барбара в Калифорния. Да, точно. Така. Но а, нека. Тук и аз да направя а, една откровенна заявка, защото знам и защото намирам събитието за вдъхновяващо, както и всичко, което съм научила за журналистиката преди вече. Почти 15 години. А, тъкмо от специализацията ми след конкурс за тази международна програма на името на Хюберт Хъмфри. Отново по линия на програмата Фулбрайт. Така че а, наистина знам какво беше. Интересно ми е какво е сега. Но да започнем оттам. А, кога се появява идеята за тези отворени семинари. И защо, Анджела, решихте, че е важно Хората свободно да могат да разберат какво правят тези български специалисти, които специализират по линия на Фулбрайт в Америка, и обратното американците, които идват по линия на Фулбрайт в България. Да, може би преди десетини години ние с колегите е в офиса, с Мария Костова тя е главно дещо лице за, за българските учени ние е, говорихме, че като се връщат българските учени те са толкова обикновено вдушовени и вдъхновени, искат да разказват и те идват в офиса и чуваме невероятни истории, колко е интересно какви неща са открили и после, дали това стои само в офиса при нас. И ние решихме, че тези истории са толкова интересни, че трябва по-широка публика. Вобрет, ние винаги сме правили публични а, събития, но може би това академична конференция. Разбрахме, че академична конференция има една публика, но искахме нещо по-широко. от различни дисциплини да... Разберат какво другите правят, и също, понеже това е публична програма, в от американското правителство и българското правителство. Ние сме между на програма, получаваме пари от българската страна, имаме управление от българска и американска страна, така че понеже това са е парите на Данък оплатъц, е важно и ние да кажем на, на по-широка публика да видят. И те, как, какви невероятни неща правят техните съграждани и може би да виждат себе си като бъдещ Фулбрайт. Фулбрайт всъщност винаги е бил повече от академична програма. А, променя ли се ролята днес? А, можем ли да кажем, че доколкото това е междуправителствена програма, а, каквато Съединените щати имат с много различни държави, 40, 140, май, да, а, че това е някаква форма на културна дипломация, не е просто и само обмен на знания. Но и някаква, някакъв инструмент за влияние. Еми, не би казал точно влияние, понеже това е по-скоро двупосочно. Идеята mm -hmm. е просто културен обмен. Нали? Сенатор Фулбрайт, който създал програмата 1946 година, той тъкмо след Втората в световна война, видял ужасите, как може човечеството толкова жестоко срещу себе си да воюва. И той е решил по-скоро от хуманитарна гледна точка, че ние ако спознаваме наистина на културно ниво, а, ще е по-трудно да, да се трепим нали, по този начин. И то е, наистина, идеята беше дългосрочни. Човекът отива не само като турист, ама да живее за 6 месеца, за една година. Наистина да запознае с други култури, да разбираме как мислят хора в различни места в света. Така че аз мисля, еднакво важно в днешната ситуация, че наистина тази дългосрочно човешки контакт на живо, да, ние всички мислим, че знаеме за всичко, че може в интернет го гледаш, но не е и същото. Да си в едно място да работиш, да запознаеш, да едеш с хората, да виждаш как шевеят, как празнуват. Това според мен е много важен момент за Fulbright и го правя доста актуален и до ден днешен. Всъщност, статистиката е доста доста, доста впечатляваща. Над 360 хиляди учени, студенти, преподаватели, артисти, професионалисти, представители на гражданското общество участват в този международен уман, нали за всички страни. Да, за 80 да. години. Да, да. Дори ме е станало към 400 000. А може би вече са да. повече, да. да. да. А, а пък а, от кога всъщност датира тази програма в България? Това също е любопитно, че mm -hmm. не е свързано единствено и само с идеи след падането на Берлинската uh -huh. стена, когато uh -huh. България се отваря към Запада, uh -huh. съществувала и преди това. Да, да. Наистина, самата програма е вече на 80. Това ни е юбилейна година за, за глобалната програма, но в България имаше от 60-те години много малко, нямаше много хора, но имаше мой научен ръководител, Тимити Райс. Той идва тук през май 70 та година, mm -hmm. 69-та. Така че имаше по няколко души на, на годината. Направих е, видео интервю за архива ни с една преподавателка от Вискин университет, която отишла в 70-те години тя като преподавател на английски да учат как да преподава по-добре английски. Така че имаше, но беше по- ограничено заради политски, политическите е, обстоятелства. Но след падането. Паренето на стената. Имаше една вълна, много комисия в нашия район, били създадени. Комисия означава, че има участие и от партньорската държава, както в България, нали, вече Румъния, Чехия, Словакия, нали? такива места. И ние 93-та вече имаме комисии. И това означава, че сега имаме към 20-25 българи всяка година, към 40 американци има много по-мощабна и по така как импактфул, така. Има mm. импакт от, от тази работа. Има въздействие. Да, да, въздействие да. Сега, интересно е, променят ли се темите на изследванията през последните години и през тези отворени семинари? Всъщност, вие може да видите най-вероятно много много лесно а, дали има а, тенденции, защото част от тези конкурси те вървят освен на национално ниво, те вървят и на международно ниво. Какви uh -huh. области се подкрепят, какви тематични а, научни а, uh -huh. а, области също. Да, има, винаги има някаква моля дори в академията. Нали, в първи, първоначалните години на Фолбрайт видяхме много повече хуманитаристика, понеже хора от точните науки нямаха доступ да до, до, до учат английски. Они, да за 90-те, вече няма този проблем. Всеки млад, амбициозен човек в а, академистите среди говори английски, така че виждаме много повече хора в толчените науки, а, физика, биология и това е супер, че преди в по-старите години нямахме толкова много а, представители от тези неща, но естествено има постоянен интерес американци, които идват в България, като мене почти всяко година някой, който иска музика да учи. Имаме един гайдар американски, сега в в, в България. А, археология вече става много а, популярна за американците, че вече не е доста опасно до да ходите в Близки изток, но България е трето а, в а, Европа по... А, Броя на, на, на артефакти след Гърция и Италия, така че ние сме и дестинация вече за археолози, за а, история на изкуство и виждаме м, така, интерес усилен от американската страна, така че има такива тенденции. Да. Интересно е дали ли се връщат българските стипендианти и какво е реалното им влияние след това тук. Системата поема ли ги или не, правите ли такъв тип анализи, а, защото е новото условията всъщност е това не е не е изтичане на мозъка. Това да. е по дефиниция uh -huh. би трябвало да е такова. Да, да, да, това е. Не стимулирате хората uh -huh. да от България да търсят научна емиграция в Да Да, точно Штатите. така, системата. Още от началото имат е, определен тип виза, J-виза, който задължава този човек да се връща поне за две години в родината си. че Нистина да не е истична на мозък, че нали, нямаше смисъл българското нали, правителско да подкрепе това нещо, ако всички най-добрите млади ученищи си изчезват. Нали, така, че .е. Наистина, някакви настояваме... гарантии, че не е еднопосочен културен да, трансфер. Да, да, да. Дори, е, е, добре, че нямаме в обратна посока, че много от наши американци вече искат да останат, нали, както аз останах, нали. Но, но за българите специално и за чужденци, които отиват в Америка, има такъв тип виза, че няма както останат там да работят, че те наистина се връщат тук и да е, споделят този опит. Така че ние вече имаме в, е, нали, в почти всички университети, институти, не само в София, б на Лисовийски университет, но в Варна, Пловди, в Русе, в почти всички университети вече има наши хора, които са завършили които преподават, така че и ние винаги насрещават те да, да кажат на техните студенти, докторанти и те да участват. Така че, наистина има според мене такъв въздействие върху българската академична среда. Сега да включим доктор Светослава Тончева в разговора с нейната конкретна тема, която е свързана с опазването на природата. Какво научихте в Синяйните щати, което липсва в България като подход, може би най-вече? Ох, това е сложен въпрос, понеже Америка, щатите там е изобщо мястото, където възниква пазването на природата като движение. Тоест, мисля, че даже в Калифорния, ако не се лъжа, или поне едно от най-ранните, които се развиват там, а, тоест, а, за съжаление, той е възникнал в резултат на, на такова прекомерна използване на ресурсите. Така се е случило и с мечките гризли, които са избити. А пък са символа на Калифорния, те са на флага на Калифорния, т.е. както беше писал моя колега, който се занимава с а, мечки гризли, те са навсякъде около нас, но те не са живи. Да, точно така. Това а, е заместване с, с един а, символ на, с един на, символ на... А, мечките, защото цяло са символи за опазването на природата, защото те са ключов вид, а, така много са харизматичен вид. А, според индианските култури в Калифорния. Те са най-близо до човека, понеже те се изправят на два крака и така приличат на хората. И много неща научих. Не знам как да ги синтезирам тук от две изречения. Но а, просто това, което видях там така разшири моя а, поглед изобщо върху опазването на природа и в България. А, така че вече мисля, че имам много съвсем различен опит а, да продължа вече със своите изследвания тук. А какъв е подходът ви? Защото аз ви попитах и в предварителния разговор а, дали, дали тръгвате през перспективата на биологията а, или през социалната перспектива, през социални науки. Всъщност вие сте социален антрополог. Да. А, аз съм си социалните науки, т.е. когато започнах, а, изследвах а, човешката перспектива. Mm -hmm. Единствено, т.е. аз съм антрополог, етнограф, отивам на терен, поручвам местните нагласи, така а, конкретни въпроси сред общностите, техните проблеми при съжителство с, с кафяви мечки. Основно съм работил в родопите България. Но последните години вече то, то е изобщо един тренд, който навлиза в опазването на околната среда, да подходим мултивидово. Тоест вече да не гледаме само на човека, а да вземеме в поднимание и перспективите на нечовеците, т.е. на животните, което вече е много сложно за един антрополог да работи сам и от тогава вече работя с колеги еколози с които така заедно даже ходим на терен. Аз се опитвам да науча и техните методи, т.е. преследим стъпки на мечки, слагаме камери в гората, т.е. за да видим вече и поведението на мечките, защото те реагират по определен начин при среща с човека, т.е. да изучим и тяхната гледна точка, перспектива, така да се каже, която да добавим към тази на хората и вече да получим една съвсем друга картина на съжителството, която отделните науки така не могат да ни представят в тази пълнота когато а, погледнете в а, българското медийно пространство какво излиза за взаимодействията между а, човека и животните, вероятно се сблъсквате с, а, тези, а, с тези смешки около Черната пантера, която а, непрекъснато бива търсена, появява се, изчезва. Или пък, ако се говори за мечки, веднага се сещаме парка в Белица и Бриджит Бардо. Нали? Това са така, устойчивите а, клищи. Какво според вас трябва да се промени в отношението в България към животните? Да се, да се опитаме да погледнем света през техния поглед ли? Ами да, като цяло, мечката в българските медии се представя като една страховита нали, опасна... опасна. Всичките заглавия по вестниците са, например, а страховита мечка нападна човек в някое родопско село, примерно, Uh, докато кафявите мечки всъщност изобщо не са агресивни. Те реагират така по определен начин uh, заради нещо, което ги провокира. Тоест, опитвайки се да ги разберем, ние вече разбираме и, и техните реакции. Uh, вече може да знаем как пък ние да реагираме и как вече да оценим една ситуация по съвсем друг начин. Тоест, тоест да, именно да погледнем през техните очи, и, и именно те представят според мен, сега за съжаление, медиите доста преувеличават <си> така нещата в определен случай. А, тук вече ролята, предполагам вече, по-сериозна и на учените, да, да могат да обяснят и на хората, как да се държат, как да реагират и изобщо защо стигаме до там. Добре, а завършваме този разговор с. Един такъв въпрос, а, до каква степен в такъв свят, в който живеем, на геополитическо напрежение а, и двете смятате, че науката и културата могат да останат неутрални. Могат ли всъщност да останат неутрални? Не биха казвала точно неутрални, но просто а... Тези проблеми, с които се блъскаме сега, са толкова сложни, че без наука, ние просто да, на всеки човек е по-лесно нескучено бяло една много лесна наратива, нали, това е аз съм прав този крив, но нещата са по-сложни. И аз не виждам, освен да има хора, които са експерти, това не означава, че сте определено подкрепят едно мнение или друго, но да ни кажа сложността на тази ситуация. Ние не може да правим политика, според мен, истинска политика, без научния момент, че тези сложни проблеми трябва да има хора, които ни обясняват. Добре, това е ситуацията, това са проблеми, които трябва да решим. Аз, аз няма как просто. Абсолютно да, следва... съм съгласна и аз с Анджела. Ролята на науката е именно да обясни нещата като ги изследва, поручи от различни гледни точки, така че да обясни на хората всъщност защо се случва определен, определени процеси а и така нататък. Специално в а, опазването на околната среда сега е много важен период, понеже то се нарича от редица Билози шесто масово изчезване на видовете. Тоест, ние имаме една голяма отговорност пред планетата и земята изобщо, да опазим тази природа по някакъв начин и тези, тези нечовешки видове, т.е. животински или каквито и да било. Т.е. човека вече трябва да признае, че е отговорен, да поеме тази отговорност и да се опита вече да остави след себе си нещо... Нещо смислено, <си> нещо смислено. а не да... Не това, в което е много добър нали, човечеството, а да се самозатрива. Със сигурност yeah. науката и познанието не би трябвало да ни водят в тази посока и а, трябва да имаме сетива и да си отворим очите и ушите към сложността на, а, на живота във всичките му измерения, а не към елементарните поляризации, т.е политическото. Много ви благодаря а, Анджел Рудел, която е изпълнителен директор на програмата Фулбрак в България и доктор Светослава Тончева, социален антрополог, която утре на семинара Отворени лекции, на която хората, които са специализирали по линия на програмата за междудържавен образователен обмен, споделят научното, постигнатото от тях в техните изследователски проекти. Благодаря ви.